Tutela chocoan Sintik Kiaratia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 Urtero, urtero, guri kale egiten ez digun bat, Imanol da. Eta Imanol uste dugu, Imanol kolaboratzailea, uste dugu telefonoaren bestaldean daukagula. Ala iso eda, Imanol? Bai, arratxaldeon, asfaldiko parte? Arratxaldeon, zen moduz pasadugu, udalusea, oporretan. Ui, motxa egin zaigu guri, oso motxa. Ez da izango, zintzilik eno motxak ematen ditugulako. Asteburu bat bezalako izan nao. Aja, faltan botatzen gintuzun orduan. Bai, bai. Baina bueno, gustora gustora etorri gara Zintzilikera, eh. Lanera ez, baina bai, Zintzilikeko gure txokonerara bai gustora etortzen gara. Vale, نيكo ustedu guren entzule fidela direna, ba dutela zein den zure atala, kolaborazio hauetan, baina badespada ere entzule berria segur izango ditugura ta badespada ere hoiei gogoratzea zen zerta zitzekitan dozunzuk, ba hautu bai. etorriko zaigu. Bai, bueno, e, gurea e, literatura txoko izaten da, aur literatura txokoa, eta, bueno, batzutan gazte literaturere esartzen dugu bainoan, bereziki, helduak ba, aurrekin gaudela, ba, irakur daitezkeen liburu eta e, a, aritzen zeiatzen gara. Eta aurten ere, ba, ba, bueno, ba hortan jarretzeko asmoa. Esan behar dugu horretan, orre, gai horretan, esperto bat zaitugula, ez da? <laughs> Esperto ditzak egitzi pikarraro da, da baina ba, e, sa, saiatzen gara honetan, bai, e, lanbidez eta afizioz ere bai. Agur telefonoz ari gaira orain, baina gune batean kamarakin ibiltzen ganean, eta zintziri telebista egiten dugunean, baxungo gara suretxean, eta adokasun librut egizura garri horren aurrean egin godugu, adako <laughs> telebizetan egiten duten, bezala ya, namo, eta adokasun kriston ipoipilla, es? <laughs> bueno... <laughs> eh ez zakit, ez zakit baina bai liburu batzuk baditugu betean. Bueno, nik pentsatzen dut e, gaur egun e, bakoitza bere arbetasunak ditu, baina nete askotan egoten direla liburu liburuak eta, bueno, ba e, no, aukera dago, ez zak, da, arai baten igual tzailego, azal, baina, baina gaur egun liburuak erostea bereziki poteo hasen gabe jo jarrietan ikusita, ba nahiko mezke ateratzen da. <laughs> eta esan annosun bezala, basuak astero astero ekartzen diguzu ba? aur gazte literaturako ba obraren bat eta gaurkoan ere pentsatu badu gaurko ezpena egitearena baino bueno orkespena liburu batekin etorrizera ez 7 bai iaz bai, e, bueno, ia, eta orain arte beti dugu ba saioko liburu bat ba noizbait ere bi liburu hori aipatu ditugu baino bai e, ideia hori da eh aldiko aldiko ba 50 minutuz liburu batez hitze egitea Liburaren aurkezpen eginez, eta bere gauza on, zeintxarrak, ba, pxikateipatu, zendeari, ba, ba, bueno, ba, mundu honen inguruko zea batzuk emateko, orienta bide batzuk, edo... Bai, hoxe. Da, zer da gaurkoekare diguzena? Ah, ga, Gaurkoa, klaro. <laughs> bai, guen dik entrenatu gabe galde. E, gaurko, e, orentxe e, mesanotxean irakurtzenko daukadan e, liburu bat, e, aipatzea pentsatu dut, E, diguruaren izena da, izki miliki liklik Bai, e, pixka bat, e, iki miliki liklik, e, Mikel aboa gainoz petso gintzuden e saerau da Horrekin uh -huh. ba, jolasten egina, e, izki miliki liklik deitzen da. idazlea inaki arrantz da Eta, e, ba, idazle berria esango dugu, e, orain arte ez duzte lanik zeukanik e, argitaratuta Eta, ba, izenburuak burua kiragokitzen duen bezala, e, itzekin eta esarekin jolazten duen liburu bada, liburu berezia, berezia, bai, adjetiboren bat, jartzekotan hori da lehenengo etortzen dena burura, liburu bau eskuartean daukazunean. Na, liburu bat berezia, hostalaria, oso hostalaria eta divertigarria. Mhm ez kolasak pentsatoden izango direla zen ikusita ja izenburua ez hau da ikimilikiliklik da aipatutuzu ba, Mikel Laboaren ba bestean agertzen den hori bueno esatenena oh, okay. garai batean sorginekin ta erabiltzen zen ze, baina honarek h yeah. eta iski bihurtu du ez herekin aurrean iski milikilik lik ordan jaor oh, badaukagu ja urbadoka, guia pista baz certasungo den liburua ez bai eh, eh, li, liburua diran eh, Testu oso laburrak batzutan poema zartatu daitezkeen e, testuak dira, baina oro har denak ere daukatena da e, histori historia bat edo bueno ba poesiaengertatzen igual irudi bat, e, agertzen digute eta horrek aldi berean dauka hizkuntzarekin nolabaiteko jolas bat. Eh, eh bueno, niko utzet honen e, e, abeti bezala izaten dela horrela lagin txiki bat ematea ta Ba, aztego, ba, lehenengotik asiko gara. Eh, bat, zemakia lehenengoa, hogeita, hogeita, zema dira, dunera? Hogeita sortzi dira, eta lehenengoak, nahi honela dio. Esan eta egin. Letra larri bat. Bi hitz. Konturatzen bazarete, letra larri bat esatean, letra larri bat, letra maiuskula bat dago, letraren lehenengolea Bi hitz. Iru R Lau, vokal Beraz, lau bokal esaldian, suposetzen lau bokal daugela. Amar kontxonante. Amabi letra berdin Ez, amairu letra ezberdin. Amazei letra xe Amazei minuskula. Amar lerroko poema baterako. Ordan, lerroz lerro, esaera bat egiten du, eta esaera horretan gertatzen da, haintu zen ere, esaten duna ez da? Ma, demagun, iru-erre esaten badu, ma, esa era horretan, ba, iru-erre daude. Edo, lau-bocal, esan badu, ma ze malbokalean gaudiraz? Ba, lau-bocal esaten badu, lauen a la-bokalean, lau-bi. Lau-bocal, beraz, ze malbokal daude hor, esa era horretan? Lau-bi, ez da. Lau-bocal, lau-bocal, lau, lau. Lau, l a u o Bai, bai, bai, ari entxepesa bakarregan lau horretan, bai, mañan leka hor, lau-bocal badu Pero, esa era da lau bokal, Beraz, horrengo dira, ba hori, l a u b o k a l, esa eran da lau bokal, mm -hmm. a u o. -a. Vale. Edo urrengo da 10 kontsonante. Beraz, 10 kontsonante esaldian 10 ba, kontsonante horm dira. Edo. edo esaten badu 12 letra ez berdin. Orduan, hor daude x letra. bat, baina horietatik, eh, 12 dira ez Pentsatzen ari E, Manuel pentsatzen ari naiz irakurtzen dugun ontzaz, baxo, oztagarriat, oso, oso, oso, bai, oso baina ni idatzi duenarentzat, zelako lana ez da? Christo lana, harrigarria da. Gero, urrengoa, bigarren adibidez, dena da, B letrarekin azten diren hitz idatzi tako ipuin bat. O sea, bein batean, bainat bengoetxea bergaretxe baso zaina, bazijoan bakar bakarrik basoan barrena. Bat batean, bide bazterreko, baratze, bakarti batean, bat zerrikar bat begi dizitzen da. Eta jarraitzen da. Bueno, aluzinantea da. Belezarekin ipuin bat egitea. Bale, bale. Esan duzu, hogeita sortzi pieza direlo horreakoa. Hogeita eh? sortzi. Ah. Irugarrenean, letra ez dago. Ipuin bat kontatzen du, baina o letrarik gabe. Eta hain ere da, bilake eta ipuin bat. Eta du, bai ba, behin konturatu ginen, Gure lagun hori zaltazala eta estakizet, azten da hor kontatzen, talako baten kontuazten zara, bilatzen ari dena bere laguna dela oh letra. Bai, momentu bat emesaten du, gure laguna, gizentxamarra, ortegi bire bila, beti aleitxu. Eta oh letra, oh letra da falta den egipuñ honetan, eta ez dago ez Oso, ondo, eta horrela esaten bueno, pentsatzen, ez atentzen unbaitare aurreta gazte literatura azaritzen zarela, kasu netan libura honik ustu gehiago gaztentzat eta gazte ja, egun urte arteko gaztentzat, ez? Bai, bai, bai, ba. bueno, hemen de, liburuaren azalean amarru urtetik aurrera jartzen du ba, Beste 0 ba. bat edo oban jarri dizaiok egu, ez? Eh? Beste 0 bat edo oban jarri dizaiok urla urfaltu ba. asena, ez? Bai, bai, bai, ba, ba, e, e, e, Horidatik arte ba bai, nahi degun arte. Nik egi esan e, askotan liburuetan jartzen den adimugak e, ba bueno, ba, zalantzan jar daitezkeela editzen zaitez, eskenen arabera ba oso desberdina da eta magerta daiteke ba 8 ba, ba, urteko neska bat oso irakurtzale izatea eta liburu honekin primeran ibiltzea. Eta berriz ba 12 beste bat ba igual. Ba igual. Ba, Gainera esaten duzuna, ez goita sortzi atalba lima ditu, ba, goita sortziak agian ez, baino batzuk ere izan ditezke, zauda itzkola batzuk, edo ipuina hori dena berekin azten den hori, ba, bueno, momentu batean ere edo zinek irakurri ezak, ez, edo edo nori Mai. irakurri ez da? Bai, bai, bai, bai, du diol, eh? du diol, eh? uh -huh. Bai, oso, liburu berezia, ez bukatu, ez tez tirakurtzen bukatu. Venga, Azto garritu, ba. Horentxe berria da liburua, ez dauka este bete, Merkatuan merkatuen dagoela eta egiesan ba hori atzo jarrien izan irakurtzen eta da nola <laughs> bueno, hauken, hauken, ba bueno se azuta naukan eta ipatze Ba mm -hmm. ondo, Hondor ez daki beste bate iragurtzen edo bestela ja fitzateniko ematea eta pizkao goratzea, es izenburua berriro egilea eta bai, hori da. Eh fitzatekinarekin e, asteko ba hori izenburua izki miliki liklik zle ainaki arrant, rgtaleletxea ibaizabal, zabal, Horrialdeak e, bazti asko, e, aurkibide eta guzti laro eta sei? Eh? eta gazte txoa deitzen da, bildumaren barruan dago argitarra zua. Horentxe, eh, azaduan kalerak eta boliguru bada. Ez du bon, gaipatu, baina askotan komentatzen duzu, baita esk, egin bat aurreta gazte literatura salitzarakoa, ba, marrazkiak daukan garrantzia, eskasunetan eh, marrazkiri badaukagu, asal ikusten ari gara hemen, eta bueno, azala ja jaberez nahiko, nahiko polita da, ez? Ez daki barruan jageiago dituen. Ez, pentsa ez dauk asko, badozka, eh, badozka marrazkiak. Baina, eh, esan genezake eh ba edo bueno, ba idazleak esaten duena errepikatzen duten marrazkiak direla nek eta ba bueno tono ari eh jarraiki, ba, oso hostari marrazki hostari adiren ez lehenengo auzalean ez agertzenan eh, tragedun ke akurrau edo gizon chakurburu bat edo ezta Txakur trajedun bat horrek ere eukiko du bere, vale. bere iz jolaza horrek ere <risa> eh, Jo, oso altu jarri duzu lehenengoan maia, beraz zurrengo, astean jatak izarekin etorriko salen, baina nigo txan jarraitu behar hori bakizu Ba, orain durango rako, saldo bat liburu argitaratu dira.. pof, guen txen I, iraian ez zegoen bat ez urrian ere oso gutxi ta batean azaroan argitaratzen ari dira ba argitaletxe guztiak eta orduan kaleratzen ezenez orduan ba ba bai, dugu datorreneste nere ze seri buruz itze gine bare ba ba mi esker berriro ere gurekin agotate ba, batean sentzerik irratio honetan ta batean kontzertua daukagula beraz animatzen balimazara ha hemen zibiliko gero itzeingo du ipunetaz hizjolasetaz ta gainontaz bai entzun dez entzun e? dez kontzertu Bai, e, oso ona. Monique inore nere oni ez hautzen da talde horretik, ba nahiko karkamal naiz eta ja gutxi atatzen eh? baina, dedan ez baina nentzundedanez ez da talde horla hon bakarrez, gero badago ez da nola itsena. Borrokan, borrokan. Borrokan hori ere oso, bai, e, goraitatu homen da, eta Bai, bai, bai, bai, oieketagero non guajas baita de hemengoak, oiek ere. Bai, non guai, oie udeso guaisen go dira, eh? Oida, hemengurukoa bai. Oiartsongoak eta bueno, fiskatzo. Gertzumoak, ba non guajas ori e oso oso lesoco gertitzen da. <risa> eh, lesoko, bueno, conzatuango da tuko dizulesoco e nola ditu sieten. Bai, gonboa ja se dola coso bai. Ja bueno, va esta historia, bada... Eh, bueno, eskergas gurekin egoteagatik eta hurrengo astera erde. Bai, alabedi. Venga, vamos a seguir.